Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Едард. Її знайшли, мось пане. НЕД скочив з місця. Наші чиї ланістерівці? Джорі, відповів управитель Вайонпул. Їй ніхто не зашкодив. Дяка богам, мовив Нет. Його сторожа шукала Ар'ю вже чотири дні, але люди-королеви також вийшли на полювання. Де вона? «Скажи Джорі, щоб відразу вів її до мене». «Вибачте, мось пане», – відповів Пол. Але варта на воротях була з лані старівців, і вони сказали пані королеві, що Джорі її доправив. Дівчинку повели просто до короля. От, клята баба, вилаявся, не тринувши, до дверей. «Знайди сансу і приведи її до трапезної. Може статися, ми муситимемо її вислухати». Він поспішав донизу сходами у вежі, шаленіючи від гніву. Князь особисто очолював розшуки перші три дні, не спавши, мабуть, і години, з того часу, як пропала Ар'я. Цього ранку він заледве міг стояти зі смуткою і втоми, але зараз лють знову наповнювала його силою. До нього кликали якісь люди, поки він перетинав замковий двір, та не до поспіху не зважав на них, він би побіг. Але правиці короля слід берегти гідність. Він усвідомлював, скільки на нього дивиться очей і скільки голосів питають, що він буде робити. Не надто великий замок, де вони зараз перебували, стояв за половину дня їзди на південь від Трезуба. Королівський почет без запрошення набився у гості до його господаря – лицаря Раймона Дарі, поки обома берегами річки не шпорили загони у пошуках Ар'ї та її Різниченка. Гостям у замку не надто зраділи. Пан Раймонд дотримувався королівського миру, але його родина билася на тризубі під драконячим прапором Райгара. Там загинуло троє його старших братів, і цього не забув ані Роберт, ані сам пан Раймонд. До замалого замку напхалося стільки людей короля, дарів, ланістерів і старків, що аж саме повітря дихало чимось важким та гарячим. Король тимчасово привласнив трапезну пана Раймона. Саме там його і знайшов Нед. У палаті, куди він увірвався вітром, було повно людей. Забагато, подумав він миттю. Наодинці з Робертом вони б ще могли владнати справу якось по-дружньому. Роберт громадився купою на панському місті Дарі, у дальньому кінці палати. Обличчя король мав похмуре і відлюдькувате. Серсея Ланістер із їхнім сином стояли поруч. Королева тримала руку в принца на плечі. Руку хлопця вкривали товсті шовкові пов'язки. Ар'я стояла посеред кімнати, супроводжувана самим тільки Джорі Касалем. Усі погляди в палаті зійшлися на ній. Ар'є щосили вигукнув Нед і побіг до неї, карбуючи гучні кроки на кам'яній підлозі. Коли дочка побачила його, то скрипнула і почала схлипувати. Нед упав на коліно і притиснув малу до грудей. Вона трусилася. Вибачте, мені, плакала вона. Вибачте, вибачте. Нічого пусте, відповів Нед. У його обіймах вона здавалася такою крихітною. Маленька, худенька дівчинка, що не зрозуміло, як спромоглася наробити стільки халепи. Ти не поранена? Та ні. Обличчя вона мала дуже брудне, і сльози залишали рожеві сліди на щоках. Ось лишень їсти хочу. Я їла ягоди з лісу, та більше нічого не знайшла. Скоро ми тебе нагодуємо, пообіцяв Нед а тоді підняв обличчя на короля. Як я маю це зрозуміти? Його очі пробігли палатою, шукаючи дружніх облич. Окрім його власних людей, таких не знайшлося. Пан Раймонд Дарів вміло ховав свої почуття. Князь Ренлі грав на губах легкою усмішкою, яка могла означати, що завгодно. Старий пан Барістан стояв похмуро і урочисто. Решта були ланістерівці, які всі до одного дивилися вороже. Єдине щастя полягало в тому, що і Хайме Ланністер, і Сандор Клеган ще не повернулися з пошуків північніше тризуба. «Чому мені не доповіли, коли знайшлася моя дочка?» – загремів владний голос Неда. «Чому її не привели відразу до мене?» Він казав до Роберта, але відповіла йому Серсея Ланістер. «Як ви смієте звертатися до короля таким чином?» На цих словах король ворухнувся. «Помовч, жінко!» Гримнув він і випростався на кріслі. «Вибач, Неда, я не збирався лякати дівчинку. Мені здалося, буде краще доправити її зразу сюди, щоб швидко вирішити справу». «Яку ще справу?» – у голосі Неда задзвенів лід. Наперед ступила королева. «Наче ви самі не знаєте, старку. Ваша дочка напала на мого сина разом з Різницьким підмайстром, а її звірюка намагалася відірвати принцові руку». «Це брехня!» – голосно відповіла Ар'я. «Німерія тільки трохи його покусала, бо він мучив мику». Джоф розповів нам, що трапилося», – відповіла королева. «Ви з Різниченком били його палицями, а тоді ти напустила свого вовка». «Все було зовсім не так», – вигукнула Ар'я знову близька до сліз. Нед поклав їй руку на плече. «Ні, саме так», – наполіг принц Джофрі. «Вони всі напали на мене, і вона викинула лев'ячого зуба до річки». Нед помітив, що той навіть не глянув на Ар'ю, поки говорив. «Брехло!» – заверещала Ар'я. «Закрий рота!» – заволав у відповідь принц. «Ану, годі!» – проревів зі свого місця роздратований король. Запала тиша. Його милість втупився у Ар'ю з-під бороди, що вкривала йому все обличчя. «Тепер, дитино, розкажи мені гарнесенько все, що трапилося. Усе, як було, щиру правду. Брехати королю – то великий злочин». Тоді він глянув на свого сина. «Коли вона закінчить, ти теж матимеш слово. До тієї пори припни язика». Щойно Ар'я почала розповідь. Нет почув, як ззаду прочинилися двері. Він зіркнув туди і побачив вайона пула з сансою. Вони стали позаду палати і мовчки слухали слова Ар'ї. На тому місці, де дівчинка закинула меча Джофрі у води Тризуба, Ренлі Баратеон зареготав. Король на це визвірився. «Пане Барістане, якщо ваша ласка, проведіть мого брата Геті з палати, аби він часом не вдавився». Князь Ренлі придушив сміх. «Мій брат занадто ласкавий, я сам знайду вихід». Він уклонився Джофрі і мовив. «Матиму за честь пізніше дізнатися від вас достеменно, як дев'ятирічна дівчинка, менша за мокрого щура, обезброїла принца ручкою від мітли і викинула його меча до річки». Поки Ренлі зачинив за собою двері, Нед почув його останні слова «Лев'ячий зуб» і ще один напад реготу. Принц Джофрі, блідніючи, розпочав вельми відмінну оповідку про ті самі події. Коли він закінчив, король важко підвівся зі свого місця, навіть бажаючи опинитися де завгодно, аби не тут. «Семеро дітьків на мене, що я маю про це думати? Він каже одне, вона зовсім інше». «Там були не тільки вони двоє», – зазначив Нед. «Сансо, підино сюди». Нед чув від неї всю історію ще того вечора, коли зникла Ар'я, тому знав правду. «Розкажи доню, як усе було». Його старша дочка, вагаючись, ступила наперед. Вона була одягнена у блакитний оксамит з білою торочкою. Мала на шиї срібне намисто, а її густе волосся аж сяяло, добре розчісане. Санса блимнула очима на сестру, тоді на принца, «Я не знаю», – мовила вона плаксиво. Здавалося, більше за все їй хотілося втекти. «Я не пам'ятаю. Це сталося так швидко, я не бачила». «Ах ти ж гнилуха!» – заверещала Ар'я, стрілою кинулася на сестру, збила її з ніг на підлогу і замолотила кулаками. «Брехло! Брехло! Брехло!» «Ар'є, припини!» – загукав Нед. Джорі відтяг її від сестри, а вона впиралася і хвицялася. Нед підняв Сансу бліду та тримтливу на ноги. «Ти не забилася?» – запитав він в дочки, але та втупилася у Ар'ю і, здавалося, нічого не чула. «Це дівчисько таке ж дике, як ота її гидка тварюка», – мовила Серсея Ланністер. «Роберта, я бажаю, щоб її покарали». «Побийте мене семеро дітьків», – вилаявся Роберт. «Серсеє, подивись на неї. Перед нами мала дитина. Що я маю робити? Прогнати її по вулицях батогами?» «Діти люблять битися. Що поробиш? Хай їм грець. Справу скінчено. Нічого непоправного не сталося». Королева оскаженіла Ніла. «Джов носитиме ці рубці до кінця життя». Роберт Баратеон глянув на свого старшого сина. «То хай носить. Може, буде наука?» «Неде, покарай свою дитину сам, а я подбаю про свого сина». «Радо, ваша милосте», – відповів Нед з величезним полегшенням. Роберт хотів уже піти, але королева ще не закінчила. «А що буде з лютововком?» – вигукнула вона йому у слід. «Що буде із чудовиськом, яке мордувало твого сина?» Король зупинився, обернувся, спохмурнів. Справді, я й забув проклятого вовка. Нед бачив, як Ар'я напружилася у руках Джорі. Той швидко відповів. «Ми не знайшли жодних слідів вовчиці, ваша милосте. Роберт сприйняв цю звістку не без утіхи. Не знайшли? то по тому. Але тут піднесла голос королева». Сто золотих драконів тому, хто принесе мені її шкуру. Чи не за дорога шкурка? – проборчав Роберт. Від мене ти шеляга, на неї не діждешся, жінко. Сама купуй собі хутро за ланістерівське золото. Королева кинула на нього крижаний погляд. Я й гадки не мала, який в мене чоловік. Той король, за якого я виходила заміж, кинув би вовчу шкуру мені на ліжко ще до заходу сонця. Роберт потемнів обличчям від гніву. О, то була б хитра штука – кинути шкуру, не маючи вовка. Але ми маємо вовка, – заперечила Серсея Ланністер. Вона говорила вельми спокійно, та очі в неї сяяли переможним блиском. Присутнім знадобилося трохи часу, аби зрозуміти, про що йдеться. Але нарешті король роздратовано знизав плечима. Твоя воля, хай пан Ілен подбає. Роберте, ти либон жартуєш, – не повірив почутому Нед. Але король не мав гумору сперечатися далі. «Годі неде, не хочу більше цього чути. Люто вовк, то дикий і страшний звір. Рано чи пізно він визвериться на твоє дитя так само, як ота потвора на Джофрі. Подаруй їй цуценя, хай радіє». Тут нарешті почало доходити й до Санси. Вона повернула до батька на жахані очі. «Це ж вони не про панночку? Ні?» І побачила правду на батьковому обличчі. «Ні, тільки не панночку». Панночка ж нікого не кусала, вона така добра. Панночки там взагалі не було, сердито скрикнула Ар'я, хоч їй спокій дайте. Не дайте їм нічого їй зробити, благала санса. Не дозвольте їм, прошу, благаю, там не було панночки, то все ні Мерія, то Ар'я винувата, не можна так робити. Це ж не панночка, не дайте їм скридити панночку. Вона ніколи нікого не кусатиме, я обіцяю, я обіцяю. І вона заридала. Не тільки й міг, що тримати її обіймах, поки вона ридала. А тоді подивився через палату на Роберта, на свого старого друга, колись ближчого за брата. Прошу тебе, Роберте, якщо ти мене любиш, якщо любив мою сестру, благаю тебе. Король довго дивився на них усіх, тоді перевів очі на дружину. Кат тебе візьми, серсеє, з ненавистю вимовив він. Нет підвівся, лагідно виплутавшись із судомлених сансених рук. До нього раптом повернулася уся втома останніх чотирьох днів. Тоді зроби це сам, Роберте, – мовив він холодно й гостро, наче ножем різав. Май хоча б мужність зробити це сам. Роберт глянув на Неда понурими порожніми очима і мовчки вийшов. Коли його важкі, мов свинець, кроки заумерли вдалені, у палаті запала тиша. «Де вовк? запитала Серсея Ланністер, коли її чоловік пішов. Поруч із нею шкірився принц Джофрі. Звіра припнуто ланцюгом колобрами, ваша милосте, неохоче відповів пан Барістан Селмі. Пошліть поїлена Пейна. Ні, мовив Нед. Джорі, відведи дівчат до їхніх кімнат і принеси мені лід. Слова гірчили у роті, наче жовч, та він змусив себе проказати їх. Якщо так треба, я зроблю все сам. Серсея Ланністер кинула на нього підозрілий погляд. Ви, старку, це якась хитра штука або що? Навіщо вам таке робити? На нього витріщалися усі, але тільки сам погляд різав, наче ніж. Вовчиця народилася на півночі. Вона заслуговує, щоб її життя скінчив хтось кращий за різника. Коли Нед виходив, очі у нього пекли від сліз. А крики доньки лунали у вухах. Він знайшов вовчення там, де його прип'яли. Нед присів ненадовго коло малої вовчиці і спробував на смак її ім'я. «Панночка!» Він не надто зважав, як його діти кликали своїх вовків, але щойно подивився на оцю, як погодився, що Санса дала їй належне прізвисько. Її вовчиця була найменша з поносу, найгарніша, напрочуд ласкава і довірлива. Вона зиркнула на нього яскравими золотими очима, і він скоювдив їй густе сіре хутро. Скоро Джорі приніс йому лід. Коли справу було зроблено, князь мовив, хай четверо наших людей відвезуть тіло на північ. Її слід поховати у зимосічі. «Вдома?» – здивувався Джорі. «Так, вдома!» – підтвердив Нед. «Ланістериха ніколи не матиме цієї шкури». Нед йшов назад до своєї вежі, щоб нарешті віддатися сну, коли побачив, як зі свого полювання крізь браму влітає чвалом загін Сандора Клегана. Через спину Клеганового коня було перекинуте щось важке, загорнуте у скривавлену накидку. «Дочки вашої не знайшли правице», – проскриготав клиган з коня. «Та все ж дня не змарнували, вловили хоча б її маленьке звірятко». Він зіпхнув вантаж з коня і той гепнув просто перед недом. Неднахилився і стяг накидку, жахаючись від думки про слова, які йому доведеться шукати для Ар'ї. Та це виявилася не Німерія. То був Різниченко Мика, весь вкритий засохлою кров'ю. Його розрубали майже навпіл, від плеча до пояса, страшним ударом згори. «Ти загнав його, як звіра», – мовив Нед до Клегана. Здавалося, очі Хорта блищать просто крізь залізопотворного пасиголового шолома. «Та ж звір тікав!» – він подивився просто Недові обличчя і засміявся. «Але не надто швидко».